1984-től anya nem jegyezte fel többé, hogy Ellénk, Anne Johanne és én mit ajándékoztunk másoknak. A lista már az előző évben is meglehetősen hiányos volt. Bizonyára úgy gondolta ideje, hogy magunk tartsuk rendbe a sorainkat. És ha addig nem tanultunk meg hálásak lenni az ajándékokért, akkor ez már úgy sem fog megváltozni. Kitaláltunk egy menetrendet, Szenteste délelőttjét Anne Johannével apán töltöttük, aki időközben magasabbra költözött az épületben egy valamivel tágasabb és világosabb lakásba. Délután pedig visszavonatoztunk hőmbe, vagy apa fuvarozott haza bennünket az autóján. Sokkal fájdalmasabbak voltak azok az alkalmak, amikor apa vitt haza minket. Majd ott állt a ház lépcsőjén, az ajtó előtt amelynek a résztábláján még mindig egymásba fonódott a nevük. A legszívesebben megkértem volna, hogy tegyen ki bennünket a boltnál, majd amikor ragaszkodott hozzá, hogy hazáig vigyen bennünket, azért imádkoztam, nehogy anya kijöjjön. Amikor mégis megtörtént, az kellemetlen és megalázó volt apa számára, anya pedig olyan elutasító volt, hogy az neki magának is rosszul esett. Apa most ott állt a lépcsőn, és az ajtót nézte. Szép lett, mondta. Szerintem is, válaszoltam. Anya nyáron festette le a Németországi Nolde Múzeum ajtajának másolata. Apa bólintott. Láttam, ahogy a névtáblához emeli a kezét, és futólag megérinti a mutatójával. Azt nem tudta, hogy oda bent a hálószoba is kilet festve, és hogy anya felcsiszolta a padlót. Rendben, akkor ideje indulni, mondta, de nem moccant a lépcsőről. Helyette megragadta az ajtó mellé támasztott régi hullapátját, amelynek egy piros gumigyűrű volt a nyelén. Boldog karácsony, tapa? mondta Anne Johanne, és megölelte apát. És sok szeretettel üdvözlöm nagymamát. Remélem tetszeni fog neki az ajándékom, gyertyát öntöttem. Biztosan nagyon örül majd neki, felelte apa. Mindennek örül, amit saját kezűleg készítetek neki. Én is megöleltem, és újra elmondtam neki, mennyire örülök a hálózsáknak. Hogy pontosan ilyet szerettem volna. Új év után az Egyesült Államokba és Latin-Amerikába készültem egy fél évre Lindivel és egy másik barátnőnkkel. Nyáróta két újságnál is helyettesítettem, hogy elég pénzem legyen rá. Apa mosolygott. Nyugtalanná váltam. Nem kívánhatna gyorsan boldog karácsony nekünk, hogy aztán lemenjen a lépcsőn és beüljön az autóba. A kilincsetettem a kezem, hogy jelezzem, bemegyünk. Hallottam anya lépteit bentről És teljes szívemből azt kívántam, hogy apa menjen el. Ő azonban csak áltott és az ajtót nézte. Anya kinyitotta az ajtót. Sziasztok! mondta vidámon Anna Johannének és nekem, majd felkiáltójál nélkül apának. Szia! Köszönöm szépen a Schiller kötetet, mondta apa. Anyára nézett, és a kozettát. Szívesen, felelte anya. Tudtam, hogy mindkettő tetszeni fog. Igen, az öröm Bólintott apa. Igen. Az utolsó befejezett szimfóniája. Igen. Anya pillantása apa hólapáton pihenő kezére esett, amelyel több száz takarította le a feljárót. Apa maga is a kezére pillantott és meglepetnek tűnt. Mint ha valami törvénybe ütközött csinált volna, visszatámasztotta a falhoz alapátot. Felsóztam a lépcsőt, mondta anya. Okos gondolat, bólintott apa, és bevált. Megfordult. Persze, hogy bevált, felelte anya. Vagy talán azt hitte, hogy a só egyszeriben más képviselkedik, csak mert én szórtam ki. – Nem, Isten, őriz, mondta apa. Lement a lépcsőn, majd megfordult, és felnézett ránk. Anya és a két nagy lánya. Ebben a pillanatban ősz kipréselte magát a szélfogó ajtaján, és apa felé rohant. Már idős kutya volt, tizennégy éves. Nem látott jól, egészen megőszült a pofája, és már nem akart folyton megszökni. Apa hangja, szaga és látványa teljesen megvadította az öreg jószágot. A farka hevesen csapkodott ide-oda, és apa lábához dörgülőzött. Apa leguggolt, én pedig láttam, hogy anya nyel egyet. Vissza kell mennem a konyhába, mondta anya. Boldog karácsony, Finn. Azzal bement a házba. Szép estét neked is! Kiáltotta apa, és Pontus bundájába fúrta az arcát. Pont t a nyakörvénél fogva kellett visszatartanom, amikor apa beült a kocsiba. Letekerte az utasülés ablakát, hogy integessen nekünk, majd tolatni kezdett a felhajtón. A nappaliban a karácsonyfa ugyanúgy volt feldíszítve, mint a korábbi években az egyik legfelső ágon a piros-fehér papírkosár lógott apa és anya keresztnevének kezdőbetűivel. A listán látom, hogy anya egy akta táskát kapott Májaliszétől és Árnétől. Anya kopott farmerben járt dolgozni az Abendposten szerkesztőségébe, egy csúf szögletes bőrtáskával, amely a farmer nadrággal együtt szintén abból az időből származott, amikor még az főiskolára járt. A tőle ezért egy kulcsal zárható aktatáskát kapott, világos barna bőrből a dokumentumok, színházi programok, tollak és jegyzetfüzetek számára. Ez csodálatos, mondta anya. Elnevette magát és hozzáfűzte. Egy pillanat. Aztán kiment a folyosóra és behozta a régi váltáskát. Értem a célzást, még ha nagyon szerettem is ezt a táskát. A régi táska fedele ernyet volt, és kitűzők sokasága borította a következő feliratokkal mond nemet az olajfúrókra a 62. szélességi fogtól északra. mondj nemet az atomfegyverekre. Szeretettel megpaskolta a régi táskát, és azt mondta, hogy tényleg rászolgált a pihenésre. Ideje haladni a korral, tette hozzá. Anyától egy blúzt kaptam, valamint Fredrik Vandrup a férfi, a mítosz és a művészet címmel frissen megjelent Jens Björnebó életrajzát. Az előző nyáron olvastam Björnebó három regényét, amelyek a bestialitás történetét teszik ki, és szürkének éreztem a bensőmet. Többször is kedvem lett volna letenni a könyveket, de azt gondoltam, hogy pontosan ezt várna tőlem az író, és pontosan emiatt vetne meg. Ezért aztán továbbolvastam a szétlőtt arcokról és a kegyetlen kínzási módszerekről, míg a gyomorsav el nem érte a torkomat. Folytattam a részletekbe menő leírások olvasását az emberekről, akik olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy végül bőr nélküli szörnyekké váltak, és akiket szörnyek teremtettek. Emberek, akiket egykor anya szeretett, vagy egy szerelmes csókolt, Börnebó könyveiben azonban kitépet szívű és levágott ajkú férfiak lettek belőlük. Kényszerítettem magamat arra, hogy újra elolvassam a mondatokat, amelyeket valójában képtelen voltam befogadni. Egy nyári estén anyával Rütland verandáján olvasgattunk. Anya egy krimibe merült, én a bestialitás történetének második kötetét, a lőportornyot olvastam. Egy idő múlva anya felállt, hogy bemenjen a konyhába. Egy sajtos és májpástétomos szendvicsekkel megrakott tányérral, és két pohár vörös borral tért vissza. – Én csiklandozó látvány? – mondtam. Anya hálásan elmosolyodott, és a kis tette a tányért és a poharakat. – Mi az? – kérdezte anya egy kis idő múlva. – Valami baj van az étellel? – – Dehogy – feleltem. – De mi ez rajtad? – Egy kiskabát – válaszolta anya. – Egy közönséges kék blézer. Valami baj van vele? – Csak annyira… igen, valahogy olyan kék és rendes. – És? – Újabban talán valami ellenérzésed van a kék kiskabátokkal szemben? – ahhoz voltam szokva, hogy másképp öltözöl, de most hirtelen egy ilyen nyáspolgári blézert kezdesz hordani. Neked sosem fogok tudni a kedvedre tenni, sóhajtott anya. Nem tudom, miért akadtam fent ennyire a blézeren. Már évek óta ott lógott Rütland egyik fogasán, de most hirtelen irritálni kezdett. És ahelyett, hogy bocsánatot kértem volna, valami olyasmit mondtam, hogy akár gyöncsort vagy sejemkendőt is viselhetne a nyakában. Azért nem kell ilyennek lenned, hogy ezeket a könyveket olvasod. Milyennek? Nem lehetne, hogy a könyv arra is rábírjon, hogy nagyvonalúbb légy és felülemelkedj az ilyen lényegtelen apróságokon? Ez nem költészet, ha erre gondolsz. Ez a könyv teljes egészében a mi valós és borzalmas történelmünkről szól. Minden egyes szót alaposan megnyomtam, nehogy elkerülje anya figyelmét a mondani valóm jelentősége. Anya bólintott, és azt mondta, hogy tisztában van vele, ugyanis ő is olvasta a könyveket, amikor megjelentek. Miért idegesített ennyire, amikor valamire ugyanúgy reagáltunk? Sok dologról volt sarkos véleménye, ugyanakkor őszintén érdekelte az én meglátásom. Vágytam rá, hogy meghitt, bizalmas beszélgetéseket folytassunk politikáról, irodalomról, az életről, de amikor anya olyasmiről mesélt nekem, ami boldoggá tette, sértette vagy felháborította, Egyaránt sorakoztattam fel jó és rossz ellenérveket, mert nem akartam azonosulni az érzéseivel. Ne akartam hasonlítani rá. Emlékszem, mennyire vártam, hogy az életem eseményeiről meséljek neki, de ha például nevetett vagy viccesnek talált valamit, arra gyakran szemrehányón vagy hallgatással reagáltam.